aktimaye unaweza kufanya nini ikiwa mtu asungumzi kiingereza kama wewe imani yake ni mjenga ina maana kwamba wanazungumza vizuri zaidi katika mojawapo lugha nyingine elfu saba za ulimwengu sizi, sizi zote tuliona ujuzi na uso tofauti tunahitaji kufanya kazi pamoja ili kuunda na kupanua mtandao wa lugha nyingi. Pia tunatakiwa kuhakikisha kwamba taarifa na maarifa tunayoshiriki katika lugha hizi nyingi hayasababishi madhara bali yanaleta manufaa pamoja ya ulimwengu wetu. Tunahitaji kile tunachokiita mshikamano katika vitendo. Iwapo uko katika teknolojia unaweza fanya yafuatayo. La kwanza tambua jinsi sera za kampuni yako zinavyochangia au kutochangia kwa wingi wa lugha Na ni wa maarifa ya pamoja binadamu. Pili Usanifu fu lugha katika katikati uliotengwa na ujanibishaji ufanya kazi katika mikakati yako badala kuziona kama za pembeni fanya hivyo kwa mtazamo wa washirika wa jumuiya badala ambini, ya mbini ya juu chini isiyo na muktadha latatu kubali ukosoaji uliofanyiwa utafiti wa kina wa miundo mikubwa ya lugha ya teknolojia za lugha otomatiki. na madhara makubwa yanaweza kusababisha bila uangalifu mzuri na Kibinaadamu la nne, jenk katika michakato makini ya kibinadamu ya muktadha uratibu na udhibiti wa kazi zote za lugha kwa kutumia mkusanyiko mdogo wa data iliyotawaliwa na jumuiya Latano fanya kazi kwa heshima na jamii Asa zile zilizotengwa zaidi na ambazo zina uwezekano wa kuumizwa zaidi na ukosefu wote wa utunzaji na uangalifu kisha rasimali rasimali wale wanaokupa muda na utaalam kutoka kwa jumu ya hizi za lugha Iwapo hapo katika shirika la viwango vya teknolojia tambua jinsi viwango vya lugha kwenye muktadha vinapaswa kuwa kisha jenga uhusiano bora na michakato ya jamii za lugha zilizotengwa ili viwango zaidi viwezo kuwa na washirika wa ikiwa sio kuongozwa na jamii kisha alika kwa nia wanachama zaidi kutoka kwa jamii za lugha zilizotengwa ili wawe katika sehemu za utawala na uwape nyenzo zinazohitajika ili kushiriki kikamilifu iwapo huko serikalini tambua kwamba maudhui katika lugha za raia wako Kupatika na kupatikana kwa wote situ wachacha walio bahatika kisha kusaidia upan, upanuzi wa maudhui katika lugha zako kutoka na kwa wale wanaotengwa au kubaguliwa ndani ya mikoa yako kisha kusaidia uhifadhi na uwekaji dijitali wa lugha zilizotengwa katika eneo lako badala ya lugha kuu peke yake iwapo huko katika teknolojia huria na uhuria na maarifa huria tambua kwamba teknolojia huria na maarifa huria pia ina na mipaka yake ni nguvu ingawa inakusudiwa kwa manufaa Heshimu mipaka ambayo jamii zilizotengwa ziliweka katika kushiriki kwao maarifa kwa sababu ya jinsi maarifa yao yalivyotumika na kutumiwa katika kihistoria hapo awali fanya kazi na jamii za lugha zilizotengwa ili kuunda teknolojia na maarifa wanayoitaji badala ya wale wanaofikiria wanahitaji hiyo katika taasisi ya glam matunzio maktaba kumbukumbu makumbusho na kumbukumbu tambua kuwa lugha ndiyo kiini cha maarifa na tamaduni unazoifadi kuhifadhi na kuonyesha fanya kazi na jumuiya za lugha zilizotengwa ili kuhakikisha kwamba historia na lugha zao zimeidhinishwa zinakubaliwa na kuimarisha wanavyotaka kupitia njia unazoweka alama za asili au umiliki na eneo la nyenzo hii ni pamoja na aki za jamii zilizotengwa kuchagua kutoshiriki maarifa na nyenzo fulani hadharani hii ni muhimu kwa sababu taasisi nyingi za glam, hasa kaskazini wa ulimwengu zimejikita katika historia ngumu za ukoloni na ubepari. hiki kuwa nyenzo za lugha ambazo zimehifadhiwa katika mikusanyiko yako Akikisha kuwa nyenzo za lugha ambazo zimefadhiwa katika mikusanyo yako zinapatikana kwa urahisi na kwa urahisi kwa jamii zilizotengwa na washirika wao ili tuweze kujenga miundombinu ya lugha pamoja ikiwa uko kwenye elimu tambua jinsi elimu yetu ilivyopendeleo kwa vyanzo vya maandishi na lugha fulani panoa jinsi panua njia, Zako za kufundisha na kujifunza ili kujumuisha lugha nyingi za aina tofauti za lugha na maarifa zinazojumuisha Soma sikiliza na unukuu kazi za kutafsiri na watie moyo wengine wafanye vivyo wa hivyo pia ikiwa katika uchapishaji tambua jinsi lugha za kikoloni za Ulaya zinazochapishwa za zaidi ulimwenguni ya Esharia pano idadi za lugha nazo chapisha naweke dijiti katika lugha hizi zote chapisha vitabu na nyanzu zaidi na lugha nyingi jaribio na aina nyingi za uchapishaji ili aina tofauti za lugha ya mdomo inayoonekana na maandishi inaweza kushirikishwa kushirikiwa kwa oraisi zaidi waheshimu na watambue tafsiri wako ikiwa huko katika uisani tambua kwamba lugha ndiyo kiini cha utaalamu wa binadamu uzoefu na ujuzi wa kila aina bila kujali unafadhili suala gani Nyanzo za tafsiri za lugha nyingi katika matukio na mikutano mbalimbali mbali ya kimataifa na kanda unayounga mkono ya utayarishaji uhifadhi na uwekaji dijiti wenyenzo katika lugha za jumuiya unazohudumia na hakikisha nyenzo zako mwenyewe ziko katika lugha za jumuiya unazodumia iwapo uko katika jumuiya ya lugha iliyotengwa tambua kwamba au yako peke yako kuwa mua ni yake ya jumuiya yako kuamua ni maarifa gani ungependa kushiriki na ulimwengu na kwa jinsi gani fanya kazi na wazee wasomi vizazi vijana katika jamii yako pamoja na marafiki kutoka jamii nyingine kukusanya na kushiriki ujuzi wao ikiwa ungependa kuunganisha na wanao fanya kazi kama hiyo wasiliana nasi ikiwa wewe ni mpenzi wa lugha unajiuliza la kufanya La kwanza tambua komba lugha ndiyo kiini chetu na kile tunachofanya na ni msingi wa maarifa na tamaduni tofauti ikijumuisha yako mwenyewe fanya mazungumzo na familia yako marafiki na jamii ilikuwa na jinsi na kwa nini kiingereza na lugha nyingine chache utawala wa mtandao modui na jinsi ya kubadilisha ayo pamoja Tafuta soma skiliza na shiriki kikamilifu michango za jamii za lugha zilizotengwa kama ripoti hii Ikiwa ungependa kupokea sasisho sa kutoka kwa mpango wetu tufuate kwenye mitandao ya kijamii